Pán s vámi, i s tebou, slova svatého Evangelia podle Lukáše, sláva tobě, Pane. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila alžbětu. Jak milá Aložběta uslyšela Marím pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Aložběta byla naplněná Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem. Požehnaná ty jsi mezi ženami a poženaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Vždyť jak milé zazněla tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána. Maria řekla, velebí má duše hospodina a můj duch jásá, bohu mém spasiteli, nebo slédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozpýlil ty, kdo v srdci smíšlejí pišně. Mocné zasadil strůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil spráznou. prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Maria zůstala u aložběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála Tobě Kriste, Maria se vydáva na cestu. Vydala se na cestu a zpěchala do lidského města v horách k své příbuzné tetě a ložbětě. Vychází, přich, Teda jde k ním navštívit ji a pobudnout s níma. Vychází a jde cestou, nejde sama, neboť sama ví, že v svém lůně roste život. Bůh sám, který už kráčí blíže touto zemí, též ve vtém všem navštěvuje to její Marino okolí, a tak cesto všechno přichází i mezi nás. Bůh, který nás každý den navštěvuje svou přítomností, a jsou různé zároveň to návštěvy, které člověka postřetá. Nejen z kruhu příbuzných, ale možno i z různých tých událostech, které nás v této i na lehké době pandemie, ale i též i v tých různých slovech tvářích tvář k svému blížnému, blízkému. A právě rozpoznání toho všeho, po čem ta návštěva je? Snažíme se stále rozpoznat ten úmysl. Vždyť člověk proti člověku nechce jít. Vždyť, jako sami víme, nejsme synové tmy, ale jsme synové světla. A to světlo chceme roznášet. Nejsme teda. Dál řečeno děti tmí, ale děti světla, kterém, do kterého nás Bůh pozval, aby nezostalo to len v té návštěvě, navštívení, ale celkově, aby jeho život byl splynut s naším životem. A to se uskutečnilo i dál víme v obětě lásky, na kříži, zkříšení světlo, které zůstalo, které dává plnost, kterém se můžeme pohybovat, které není zranitelné, které je uzdravující, které dodává odvahu. A pozbuzení, to chceme roznášet dál ve svém okolí. Někdy se zdá, že je to možná nepochopitelné, ale přece v uvažování a najedení té dobré cesty mnohé té názory i v navštívení mají svůj, svou váhu a splynou si tak v jedno. Bůh v záblesku toho všeho přichází, přišel. A to jeho světu, které přišlo, teda on sám, je to trvalé. Není to nic abstraktné, ale konkrétné, žijící v našich srdcích. O to více dál chceme být otevření na tu jeho přítomnost, návštívení, tak jako Marie. Pana Maria, která to v udělala a kráčela s ním dál po devět měsíců, i když se narodil, stále mu byla na blízku a v lásce z jeho strany byla vzatá nemu, aby zůstala, ale zároveň byla dána i nám, aby jsme neustále nebáli se o prosit cokoliv cez ňu Pána Ježíše, aby jeho milost byla neustále s námi a navštěvovala nás. Amen.